Romanul Adolescentului Miop. Pita 30. La răstimpuri strângea pumnii și încorda grumazul ca și cum ar fi căutat aprins de zăgarea. Era atas cât lui la matematică. Cum nu e putea suferi și cum nu fusese nicio clipă atent la vreo lecție, iar acasă nu-și copia nici problemele, de câte ori era scos la tablă, căuta să se arate strâmt, în desteptăciune și fără ținere de minte, iar profesorul îl credea. De ce nu știu copană? Știu, domnule Banciu, dar mă zăpocesc. Și fără să vrea, întărițele spuse prin obraje de ogorât și bălbuia la vorbelor. Ți-o să pentru că n-ai învățat. Dar am învățat, domnule Banciu, dar eu pricep greu matematica. De ce ai venit atunci la real? Credeam că la chimie industrială se intră numai cu realul. Nu știam atunci. Eu n-am ce-ți La loc. Se așeză în bancă liniștit. Ei pierise tot necazul. Indiferent, își vărâi în în carnetul albăstrui, cărui ultima pagină scrisă, se-i spărise magistral, Ii banciu sub slovele unui citeț insuficient. Cu chemat vecinul lui de catalog. Luându-și o față atentă, Marin privea cifrele de pe tablă, gândindu-se că corigența la matematică tinde să se realizeze. Se încruntă brusc ca să-și poată urmări firul gândurilor. Copie un sfert de ecuație pe caietul de clasă, apoi își asintiva privirea spre sobă. E o nedreptate cele cei se fac. Nu e răspătit, nu e încurajat." Început să-și vorbească cu patimea. La urma urmei, ce trebuie lui matematică germană și sacuri de -asta? El E chimist și naturalist. Cei umple capul cu lucruri nefolositoare? Și în aceeași clipă se văzu într-o situație exagerat de nenoroșită, glăspuind fraje foarte frumos alcătuite, cu atitudine de martir. El ar fi un geniu neînțeles, persecutat via însă, la urma îi se recunosc dăruitele însușiri. Apoi, repede, imaginea se schimbă într-un marin victorios atâstra lui însuși, dispătuitor și încojurat de glorie. Are să vadă ei. Vlasul scăzut, aproape șoptit printre buzele strânse, îl trezi. Vecinul său de catalog, un italian cu ochi mici și o pe rămizi, lucră cu aprindere. Marin își clătina capul, apoi voi să rămână iarăși singur cu el însuși. Dar gândurile erau sugrumate de necazul și creșteane contenit. Plutoa să se liniștească în viziunea unui Marin filozof, dar nu reușește decât în parte. Îl achingea tot mai mult realitatea unui dispreț din partea profesorilor. Voia să-i se recunoască meritele pe care era sigur că le are. Gândul unei răzbunări, al unei acoteoze îl întărâta. Se mișca disprețuitor în bancă, privi rece pe cei din fund și închise ostentativ caietul de notițe, dar nimeni nu luă în seamă Peste puțin sună de ieșire. Ca întotdeauna banciu întârzie aproape toată recreația pe catedră, nu-și găsise explicația. Când ieși Marin se ridică alene în picioare și început să râdă silit, ca nu cumva să bănunească ceilalți, că insuficientul i-a lăsat urme în suflet. Colegii de la Modern așteptau cu gătanele afară. Își lăcușau într-o sală de jos ora de la tine și acum erau grăbiți să intre în clasă pentru că aveau chimia. Ce vați ținută atâta! Noi facem carte, bă, cei ca voi!" Începură veșnicile riposte la care nu se lua seama și care aveau numai menirea de a fi glumețe. Ante, acud, ad adversus! Ai greșit adversus. Păi ce, eu învăț ca vă șase ore la latină pe săptămână?" Te tâmpăști cu destul cu matematica." Realiști? insultă Câțiva din fund se repeziră peste bănci râzători. A, o, care e ăla? care e lemernicul? Săriți? Modernul?" Doi băieți se strecurară zgomotoși pe deasupra băncilor urmăriți de răzbulătorii realiști. ține babo! Bă, ei, nu fi străbuos! Dăi, ascultă aș te cu standache! A insultat menirea sfânta să-l crucificăm are dreptate. Să-l crucificăm, să... bă, săriți, spălăm insulta cu sânge." Marin era printre cei mai aprigi. Se învârtea, apucat de picioare, sărea în spatele moderniștilor. Palmuia glumeț, cânta, se suea pe cafeză predicând. Răsusea critit cu ochelarii de-a lungul nasului, limiștorându-și ochii din pricina prafului. Broboane de sudoare, îi se prelungeau pe față. Cu reputația lui de cel mai zăpăcit și nervos băiat din clasă nu părea însă prea bizar. Numai un modernist mărunt, Bănățeanu, cu nasul mare și cu coște frunte, făcându-și loc prin mulțime cu un găsgan frumos de piele, îl întrebă. Ce te-a apucat, doctore?" La părliei Banciu!" Bănațianu întrebă pocin dintr adins numele. Banciu? condoleanțe! Condolențe!" Păi nu-mi pasă!" se în loc, trântii doi colegi care se întrebau reciproc la chimie și se vâră între mulțimea vărăgioasă de lângă catedră. Îl răstigna pe unul mic, gras bondoc, galimir, și el urla că tot gura. Doi realisti îl trageau de picioare și doi de mâini. Marin început să-l pe sub vestă. Bontocul se zvercolea între râs și răget, iar ceilalți hohoteau și făceau glume pe care le cipau ca să se audă. Moderniștii, după ce se adunară în număr mare se repezirea la răstignit și încercară să-l scape. Cu îmbrăcitori trântă, chiar cu ghionțări, zbudirea să libereze un picior și o mână. Lupta era întâi, peste bănci, în jurul răstignitului. Când de jos s-a auzit sunând vag clopoțelul, anunțând profesorii. Morariu, acestorul de la Real, cerut cere. Domnilor, vă rog, Treceți în bănci. Poate mergem în laborator și domnul Voitinovici are să găsească zgomotul ăsta. Nici silueta mândră a cestorului, pe care în adevăr îl nepăjeau onoarea ce i se făcuse, nici glasul acestorului Brătășanu de la modern nu pot ori rălupta. Galimir zbutise să scape și alerga acum peste bănci ca să se ascundă în mijlocul moderniștilor. Cestorul îl amenință. Galimir, te dau pe listă. Ce eu, mă, Brătășanule? Peri, astâmpără-te. Ce faci gura acolo? Ia vezi că acum te răstignim. Câțiva realiști rusera și se-a pe la locuri. Mulți își-a aminte la minte că nu știu nimic migrație mie și că sunt neascultați. Ce avem, mă? Altehida, formică, cetonele și chinonele." Și chinonele? Alea nu le a explicat, dar trebuia să citim noi." Trei băieți lucrau de zor la tablă formule simetrice și le comparau cu cele din carte. Atomii de carbon se așezau priviți lângă cei de hidrogen și oxigen, între liniuțe că se depărtau de la nucleu ca niște raze. Numiri prelungite și greu de pronunțat se memorizau cu vlastare împreună cu formulele substantelor și însușirilor lor chimice. Mai rămânseau puțin afară din vânci, ceilalți ce răspăiau întregurați caetele de note și consultau prevăzători și știința de cinzor. Numai de nu ne-ar da extemporal. Bănațianu se ridică revoltat dintr-o bancă din fund. Cine a spus extemporal? Ce extemporal? Nu ne-a anunțat. Păi ce mai extemporal nu se anunță? Ce-a le ce? nu ce păi, din obicei anunțăm întotdeauna mai dinainte. O să dăm o mică extemporală. Când auzit străvechea și mult, repetată propoziție a profesorului de chimie, Marin râse cu poftă. Era liniștit. Ora aceasta era una din puținele la care nu era teamă. Punea atent până la sfârșitul cursurilor. După tânuitoarea oră de chimie, urma una de istorie și una de franceză. Marin visă tot timpul. Spre sfârșitul orei de franceză început să-l doară capul. Aerul stricat și căldura îl înăbușiseră. Își privi colegii, toți paliți, cu ochii duși pe fereastră. Nu mai era nimeni atent. Obosiți dormiteau molate când bănci, aproape tăcuți, oftând la răstimpul. Profesorul înțelegea că rezervele s-au sfârșit și, cu prințelă de oboseală, se resemna să vorbească pentru că nu putea face altfel. În fundul clasei, cestorul Brătășanu lua notițe și nu-l priza nimeni cu uimire, apucăturile ei de butier fiind de multă vreme cunoscute. Prin săra stra-larg de spisă venea relativă a unui aer mai puțin viciat. Marin își aduse aminte de mansarda lui, unde căldurile începau să ajungă de nesferiți, unde laboratorul îl Pentru-n cea dată încercă o senzație de oboseală, de pliciseală scârbită pentru chimie, fără câteva clipe în timpul cărora nu reușea a înțelege bucuria ce ar putea o aduce ad aceea de bărtănașă simțea un gol în suflet. O deziluzie care îi se lămurea cu cât simtea mai mult al albastră de deasupra casei vecine. Îi lipsea parcă ceva și se gândea cu teamă că, după amiază, aceea va fi liber să citească orice carte ar vrea. Nu mai simțea nevoia experiențelor. Îi se părea chiar că e dezgustat de ele, era dezorientat. Nu i părea rău de despărțirea aceasta bruscă, dar n-ar și dori să se întâmple. Lucrul, de fapt, nu era nou pentru el. Se știa nestatornic și cu patima. Sperise până atunci nenumărate alte dragoste, cea a mărților poștale, a plantelor, a pietrelor, a bibliotecii și a insectelor, fără să alte pe prin minte toate aceste tovărășii vechi. Unde îl va duce acum dragostea? Nu știa și aceasta lumele căci acum nu se dezgustase de o știință ca să se apuce de alta și și-o părăsise brusc pe cea de până acum ca să rămâie singur. Își scutură capul. Nu merge se se prea departe. Nu era încă dezgustat de chimie. Îi plăcea încă să se gândească la ceasuri de după amiază când va isplăvi cu manualul lui Minoveci în față analiza manganului. Își spunea, ce de precipitate minunate și năstatornește în culorile lor aprinse sau turburi. Zândea, ce prost era să creadă că nu-i mai place chimia. Cu toate acestea, entuziasmul îi pierise. Când sună coborâți scările, încet, încet, ca niciodată. Te-am oleșit căldura, her, doctor, se mulțumise răspundă. Salutare! Și sfârșit treptele telefonist pe casă, fără să aștepte pe Dinu, ca și el, dar din alte pricini se simțea mai bine singur. De ce să fie nevoit să râdă și să spună glume? Înțelege că e plană ca să nu i se dezlitească mască. Și zâmbi la gândul că era un prefăcut. Apoi înclui un pasul. Un profesor trecu. Îl salută, dar nu fu văzut. Își îndesășa ca cunecați pe cap și început să bolborosească. Dar viu numai își adus aminte că se întoarce și astăzi cu un insuficient. 3. În odăința din Manșardă, Marin citea pagini dintr-un caiet gros. Scrisul era pe locuri neceteți și băiatul își supăra ochii, apropiindu-i mișorații de caiet. Fața îi era nemulțumită și nervos fărea din timp în timp pagini întregi. Lectura îl plitisea. Era un manuscris vechi de 2 ani, un proiect magnific de roman, intitulat Jurnalul unui om sucit. Marin își aminti melancolic la seriile de toamnă din clasa a patra, când compunea inspirat frazele acela luni și nemeșteșuvite, pătrunse de un susu romantic și scrise numai pe jumătate. Un presupus elev își însemna zilnic impresivă. Acel elev nu era altul decât el, Marin Popana, a cărui sensibilitate fără margini alcătuiatea aceea omului sucit. Nu mai citise de mult jurnalul și se simție acum decepționat. Îl deschise cu gândul să-l continue, să-l sfârșească și să-l publice, ca să arate celor de la liceu cine e el și cât a sferit. Și înțelegea acum cu tristețe cât de falsă era sferința lui și cât de mincinoase erau paginile jurnalului, în care, ascuns se idolatriza, bagiocolind pe cei care nu-l înțelegeau. Închise caretul și smângălind cu creionul coperta, se gândea. Peste restruicile deschise un fuiet învătuit, depărtat, ajungea cu râuri de vis până la el. Odăița începea să se înfierbânte. În adâncul sufletului, Marin era revoltat. Împotriva școalei, împotriva profesorului de germană, împotriva lui Nii Banciu. Simțea crunt nevoia de a se manifesta, de a-și vădi darurile, de a se răzbuna de umilințe. Privim în cu acustituce. Un precipitat galben se adunase în fundul unui pahar cu pereți subțiri, acoperit cu o foaie de hârtie albă. Fără voie se gândim. Diplomat de plumb. Și se păru atât de încet drumul lui, întăvărășea diplomatului de plumb? Asta trebuie acum, acum, cât mai e timp, are să vadă ei. Dar era sfârșitul lui mai. Când să-l scrie? Când să-l tiporească? A văzut mai înseleză cu toți spatele pe scaun. Nu mai e timp. Și corigența la matematică. Chipul lui Ibanciu îi recupri în fața ochilor în l Dar poate nu va rămâne. La urma urmei sunt atâți profesori care îl simpatizează. O să-l sprijine când va fi conferința de fine de an. Are să vorbească anul profesor de limba română. Are să-l susțină și Moisescu de la științe naturale și sologanul și Moisir. Dar ce are face Matematica e materia principală la real și apoi banciul nu îl poate scări. Nu scapă de corigență. nu poate să scape. Ei, și ce? Pe atât mai mult. Pe atât mai mult? Păi da, să-l umilească pe el mult și apoi are să vadă ei. Spăra de a stăpânit de gândul tiran al corigenței, se ridică de pe scaun și se plimbă prin odaie. Era lucru rar pentru el să se plimbe prin odaie. Gândea mai bine în fața mesei lunguite din fața ei, Dar acum nu putea sta locului. Începu să vorbească singur. Nu mai merge. Și se un pat de lemn, vopsit roșu, ce ocupă aproape tot peretele din fund. Am să scriu romanul. Trebuie să-l scriu la vară, nu se poate. Se văzut într-o vară de prin cărți, într-o vacanță împletită cu grâu, cu nouri, cu nuci stufoși, scriind un roman. Viziunea se stersă îndată. Amenuntele îi precizară în contururi și culori vacanța. Are să stea o lună în tabăra cercetășească din Dumbrava sediului și restul în București. Îl va scrie. Și hotărârea îl îmbucură într-atât, Încât zâmbind, încruntându-se, fluierând, săgetând gesturi cu mâinile, coboru scările și se duse pentru el să vadă pe cei de jos. Spre seară veni Dinu. Pătu întreacă la ușă și intră după ce își zvârli o clipă ochi în oglinda rotundă din o alăturată. Salve, doctore! Ce citești? Marin îi arătă coperta unui roman francez, apoi îl învârli, îmbucurat de venirea prietenului la capătul mei. Stai jos! Ai să suferi de căldură, dar trebuie să te resemnezi și ai să-ți scoți haina ta și mine. Nu vine cineva? A, nimeni." Apoi râzând, aducând scaunul din ordea alăturată. Cine poate rezista la de astea, caniculo-tropico-africane?" Și schimbând grăbit vorba. Știi că am recidit agromanul, romanul? Ei?" Dinu-i se mai bine pe scaun, așteptându-se să audă o conferință întreagă. Deci, încă din iarna trecută, Marin Fădăbii o să-l recitească și să-l completeze. Publicarea jurnalului unui om sucit trebuia îndeplinită după socoteala lui când Marin va a 15 ani. Ori, de atunci, nu numai că jurnalul nu se publicase, dar nici încă în sfârșit nu era. Marin s-a arăta nehotărât, nestatornic și nu lucra nimic. Se mulțumea numai să tipărească în ziarul științelor populare articole astra infecțiilor și câteva fantezii fără greutate. Și de câte ori îl întreba Dinu, își motivea totul prin chimia și cărțile care îi luau tot timpul. Prezuse un timp că Marin lucrează ascuns, dar își dăduse repede seama de adevăr. De data aceasta, curiozitatea lui era satisfăcută. E o prostie. Ce? Jurnalul unui om sucit. Celălalt nu preșecu dintr-o dată schimbarea aceasta bruscă de păreți. Știa că Marin are o idee excelentă de jurnal și era convins că va fi tricinit zgomot unde a ajuns la apariția lui. Da, o prostie. Nimic adevărat. Și știi, sunt genitor de fals și prea dulceat. Și prost scris și apoi autorul trea de Toată lumea e nedioabă, numai el e geniu și geniu neînțeles. Panal. La foc. Vorbea precipitat, voritor și supărat. Se bâlbuia căutând epitete chinuitoare. Răstignirea aceasta îl ușura. Și după ce exclamă puțin teatral la foc, se simți mult mai liber. Era sigur că nu v-aș dori manuscrisul la foc, dar gândul acesta îi făcea bine. Dar când ai văzut toate astea? Azi am vrut să ți spușesc și am... Dar stai să vezi, știi că mă las de chimie de laborator Dinu îi strânse comic mâna. Rădea, dar bucuria era adevărată. Se simțea încurcat știindu-și prietenul singur pe un drum pe care altădată îl bătătureau împreună. Ei, ce am spus eu? Nu faci acum. La universitate m-am plictisit, îți spun drept, târziu, dar în sfârșit, dar m-a chiar de insecte. Păi romanul? Îl scriu și pe ala, dar altfel. Mă gândesc eu. Nu-l mai fac jurnal. Un roman realist din viața elevilor. Știi? Cu note, cinstit în fiecare zi în semn. Dialoguri de la școală portrete, nu s-a mai scris până acum un roman de felul ăsta. Dinu asculta mulțumit. Întreaga schimbare a prietenului îl bucura. Observase și el atunci când entuziasmat Marin îi citea, zi cu zi paginile scrise în jurnal că e ceva șilit în trânsul, dar nu îndrăznise să-și spună gândul pentru că nu voia să-l supere. Și apoi Marin era cunoscător în literatură, iar el prea puțin. Acum când îl asculta vorbind cu o a amestitoare, încălșind cuvintele, simplificându-le, găsind adjective inedite și vorbe ironice, început să aibă mai multă încredere în talentul lui. Era convins că are talent și de aceea îl urmărea, curios să vadă ce o să producă. Și Marin vorbea, iar vorbind vedea noua configurație a romanului, vedea personajele le ducea gândurile, le știa cuvintele. Apoi deodată tăcu. E trecut prin minte o îndoială care îl dezarma. Se miră totuși că nicio schimbare nu-i se ghicea pe față și că prietenul îl socotește încă tot atât de entuziasmat. Tăcerea îl a pe din nou. Și când te-a pus să scrii? diseară. Știi cum să încep? Asta aflu atunci. Ce e nevoie să te mai gândești? Vă să zic că nu mai adun fișe. Dar adun, dar primul capitol din roman se petrece, știi, la țară, undeva. E în vacanță și eroul e la munte. La munte? Da, la munte. Cum am fost și eu anul trecut la săcele și acolo se îndrăgostește de o fată. Recep. Ce Acum începe povestirea, Ironic, cu cerizilor tale. Ei, bărbanțele, din o săcotea adevărată toate scrisorile trimite din săcele și povestirile lui marin asupra dragostelor sale cu dormișoarele frumoase din localitate. Și îndoiște puțin la început, fiindu-și prietenul, prea puțin a plecat asupra celor lumești, dar începindu-și contrastul între marin și tinerii din săcele, vei explica și numai așa succesele erotice. Marin, trăindu însă cu mintea atât de aprins, Sfârșit să primea a le un veșmânt de realitate și acum când îl întreduce, Dinu gândi. Cum te nu pricepe el că l-am mințit și l-am mințit pentru a avea și alți martori ai visurilor mele, afară de și imaginația mea? Dar răspunse fără codire. A, nu, nu toate. Mai cea din urmă, cu Liliana. Așa o chema? Dar cum? Parcă Maria. A, nu, aia e alta, aia a fost înainte. Cu Liliana a fost și a fost. Aia am iubit-o. Și suna atât de ciudat cuvântul iubit pe buzele băiatului adus din nume roșcat cu obraje pătrați și searbezi, cu ochii mărunți, miopi, încât el însuși, dându-și seama de ridicol roșii. oși alt cuvânt afară de acesta, chimie, insecte, piatră, volum, volum, o umilință dureroasă îi se strecură în suflet. Se smulse din gândurile care îi surpau subiectul romanului și răsturnau un șuvoi de vorbe în timp ce cu pulpele încolăcea nervos picioarele scaunelor. Liliana, da ei, aia o exagerez, îi exagerez caracterul, știi, o fac globie, mai zglobie decât era. A am uitat să spun că avea un păr negru tăiat și strângărește, o frumusețe. U, ce păr păcat, că nu a vrut să-mi dea o fotografie. Și de ce nu ți-a dat? Nu a vrut ea, naiv. Zicea o să nu calomniez. Fată, ce vrei? Ei, din asta ca geniul genul rău al eroului meu, îl fac să se îndrăgostească de ea, să fie ținut în gheară și apoi umilit. Ați în că ăla, cum acum o să suferi, o să se zbată, o să tipe, și apoi să alege acasă la bucurești. Și acel după mâna, și dorința să vă acel om societ pe care îl cunoști. Îți place? Frumos. Și ai să vezi mai înainte, dar n -a fișe, apropo că eroină am să cu firea verișoarei mele, știi? Anet, e dată dracului. Dinul tăcea gând, nu-și mai înțelegea prietenului. Atâta e locuiența pentru cauze străine preocupărilor lui. o deodată și Marin, se întunecașe, să, și zâmbirea unul altuia va timp. Marin se gândea. Cât de mult îl iubesc, apoi repede. Și spre genitor cuvânt iubesc? Iubire. Ce se potrivește ea cu mine? Eu, adică... La urma urmei, învați rog de proștii care se lasă cu de pofte animalice. expresia îi plăcea. Îi dispețesc, sunt deasupra lor. prinsă lampa, închipuindu-și un marin bătrân învățat, cu mâinile încrucișate privind o mulțime fără ochi. Ochi și lampă. Mi se părea că se aseamănă. Dar de ce se aseamănă? Ce-ai spus? N-ai auzit? Nu fusese atent. Cum o să l sfârșești? A, romanul? Tot așa cum știi, la urmă, eroul, eu, adică, fuge la Constanța pentru că rămăsese repetent. Se face hamal în port, apoi ajunge pe un vas care trebuia să plece din zi în zi. Dar într-o dimineață citește în universul anunțul dat de Dan, fratesul, prin care îl roagă să se întoarcă pentru că mama e bolnavă, iar ceilalți îngrijați. Acum, o situație, știi, interesantă. Tipul e într-o luptă sufletească apregă. Ori își urmează visul lui de libertate, de călătorii în Orient, atunci cine știe ce se întâmplă mai căsii? Ori se întoarce și atunci... Cu ce zici? E prate în orfine statornic ca să se poată hotărâi la sacrificiile pe care îi le cerea libertatea. Se întoarce, dar a bădut fără nicio încredere în voința sa, trist. Însă, cu cât se apropia de București, parcă o lumină îi se lămurea în sflet. Simțea că e las să fugă, că sperințele au fost în bună parte numai în capul lui, că lupta e frumoasă. Într-un cuvânt, o lume nouă, o idee nouă, o revoluție în sfletul lui. Ce zici? Aia să fie vreu, sigur, dar am tot timpul trei luni. Știi că la toamnă trebuie să apară." Trea în trei luni." Fugi, mai, Când noi aștepne pe scris, unde mai pui că sunt lucruri cunoscute? Doar eu sunt ăla." Dinu nu răspunse. Privi numai pereasturile cu cărți și le întrebă. N-ai tu cumva pergoriu? Ba da, dar în românește. Păi, hey, dă mi și așa." Marin scoase cartea dintr-un ras de jos colbait. Praful e culoarea locală de bibliotecă imensă." Dinu încercă un răspuns spiritual. Aici nu mai praful e imens. Asta, așa e, dar ce vrei. Trei ferestre, se face un curent de intră tot praful străzii, canon întreg. Ce n-aș da eu să am o dăiță tata? Vino cu prinsă cei patru pereți spăiți cu var, resturi de sărătoasă pe care stau înghesuite cărți, cu o privire zâmbicoare și dornică, își trase haina. Nu e nevoie să mă conduci, cunosc bine scara. Poți să rămâne la jurnalul unui om trucit, Succes și inspirație. Marin se porni pe râs din capul întreg al scărnii. Ha, ha, ha, mai ales inspirație, Veți să nu cazi? Când intră în o luminată prietenesc grei, la lucru, dar era numai un cuvânt, cum le spunea de atâtea ori, ca să-și dă curaj, care luă romanul francez. Și de câteva ori aceeași frază, fără să o înțeleagă. Gândul capitolului întâi din jurnal îl persecuta. Je la rovetis, pur la premier, dar cum am să încep? La o sărbare populară? un dimanche connu prea banal. Într-o casă din vecin, să-l roage să declame. cum îl convene? se te un vetement neuf. Și să declame. Oh, ca în la Mai bine, în pădure, ești ea. Jurla, je pari dans la cour du collège, pendant la recrea. În pădure, de dimineață, în pădure, du de dracului. Zvârli romanul de masă și, deschizând în jurat un caiet neînceput, se-aștărnut să scrie cu răsirată și de nepriceput. Capitolul 1. Un băiat și o fată. 1. Citeți mult? Câteodată mai mult, câteodată mai puțin. Dar așa, în mijlociu, ca hmm, 9 ore pe zi. 8, 9 ore pe zi? Da. Fata îl privi uimită ca pe un lucru rar. Niciodată nu i-ar fi trecut prin minte că sunt oameni care citesc până la 10 ore pe fiecare zi. Credea că poveștile acestea nu se petrece decât prin romane. Era de altfel o observatoare foarte slabă și niciodată nu și-ar fi putut da seama ce se petrece în afară de mediul ei. Băiatul plecău ochii în jos, înroșindu-se până în rădăcina urechilor, apoi ca să se dezinăvățească. Bine, dar nu citesc într-una, mai scriu, mai lucrez la entomologie, mai traduc, apoi am colecție de pietre, ierbar, mă ocup și cu chimia. Vorbea repede, neluându-și ochii din vârful sandalelor, ca și cum s-ar fi lepădat de o greșeală făcuită în neștiință. Fata al privea mereu, lunecându-și ochii pe fața arsă de soare și pătată cu coși stărpiți, de nerăbdarea aceea necăjită caracteristică a adolescenților, care din nou și neam și a trage viața și noștri ce mediu și a trăi în fundul sufletelor lor doresc întotdeauna să placă. Radu Giurgia era entomolog și, după cum mărturisea el însuși, avea mare ciudă pe oamenii care își pierdeau timpul cu dragostele. Umbla întotdeauna cu nașturi de despiați, cu chipiul prăfuit și ghetele nefăcute și aceasta numai din neglijență și dispreț pentru eleganța caragioasă pe care o trâmbițau aristocrații clasei. Și disprețul acesta era departe de a fi fățărnicie. Era ceva involuntar care îi pădea sufletul numai când privea fapta în sine, ceea ce se întâmpla foarte rar, căci Radul nu era mai niciodată cu gândul la lucrurile privite. Și cu toate acestea, se ne întotdeauna din pricina cușurilor acelea mici de cătărbie care îi întunecau frumusețea în ochii fetelor. Căci ce jurgea ca o și ce adolescent împlinat de visare se socotea frumos. Dar această frumusețe era un drept al său, de care numai închipuirea ei se putea servi și niciodată nu-i trecuse băiatului prin minte că acest dar Dumnezeu l ar putea întrebuința cu succes în viața de toate zilele. Încă în rarele lui ieșiri prin lume, îi se părea că, cu cât se de pământ, pe unde nu duceau gândurile, cu atât îi scade minunata frumusețe. O, și nu era frumos deloc băiatul. Închepuindu-i vă un copilandru înalt și deșirat, adus puțin din lume, cu capul mare și acoperit cu un păr rar și gălbejit, fruntea colțuroasă, ochii mici și miopi, fața și și cu un lung și ascuțit, care îi dădea un aer de paiață Îmbrăcați acest trup schițat fugar cu o haină din acelea pe care burghezii le recomandă de purtat la țară, cu niște pantaloni largi, plini de praful mușuroaielor de furnici pe care șezuse entomologul la tândă, cu niște sandale iarăși bune de purtat pe munte, puneți pe cap o șaptă cu cozorocul renuit de patru ori și aveți portretul în creion al tovarășului Dămișoarei Aura. Dar fi să-l facem în culori, ar trebui să știem câteva pagini că Ceradu, ca un adevărat naturalist și visător ce era, nu știa niciodată cu ce era îmbrăcat. Poate în sale se credea neîmbrăcat de fel, căci nu se stia niciodată să se culce pe nemolul malurilor ca să observe cine știe ce gânganie ciudată, care putea pe apa părului și iarăși îi venea foarte leșne să se trântească pe toate grămezile de lut proaspăt, pregătindu-se să întârzie acolo ore întregi ca să-și întregească cunoștințele sale asupra industriei casnice la furnici. Din aceste cauze, veșnintele cestătătorului lăsau mult de dorit, atât în privința structurii șubrăve a cesăturilor, cât și esteticei coloritului. Dar fiți sigur că Radu nu știa nimic. Oși și cât vorbi fata jucându-se cu un fier de păiuși cei se prințese de rochie. E mult? De. Apoi cură. Tânărul naturalist era recunoscut ca fiind de o timiditate de care colegii săi se rușinau. Umblând tot timpul după insecte să pierzându-și nopțile în lectura unor cărți tipărite pe anume ca să înspământe pe amatorii de literatură ușoară, cărți care cu toată erudiția lor nu le învațăau niciodată cum se vorbește cu fetele, radurea avea foarte puține de spus în fața ochilor adunbrici sau uniformelor cu roche scurtă. Îi se privirea lor ca fundul unei proaste, iar corpurile lor zvelte aveau ceva necunoscut în grânsele, de care el, cercetătorul faptelor celor mai cunoscute, se înspăimenta. E ciudat obiceiul acesta la oamenii savanți de a tot ceea ce nu intră în raza cunoștințelor. Și pe el, Radu Giurgea, cât de mult îl atrăgea necunoscutul cu toată grozava întunericului lui, dar nu știa care necunoscut. Sunt mai multe, era sigur el că sunt mai multe și lui numai unul singur îi plătea. Dar ca ceva unde să-l găsească? În insecte? Apoi l-au studiat savanții până în vârful aripilor și n-a rămas mustață de mai reproducă în cel puțin o duzină de manuale. Ce o să mai descopere și el? Și era atât de trist când se gândea la lucrurile acestea, dar de femei avea mereu teamă și mai ales de fete. De altfel, Radu își însemnase pe hârtie schema întregiului vieți și după cum era de așteptat, niciun rând nu era rezervat dragostelor cu urmări durabile. Neaplicând niciodată principiul conservării speciei la viața pe care se pregătea să o ducă, pasemite pentru că nu îi pricepea încă însemnătatea, numea cu un singur cuvânt pe toate reprezentantele sexului frumos, femele. Și într-adevăr că în ochii lui femeia se făcea vinovată de mari și nenumărate greșeli. Așa cum o cunoscusă din romane, ea nu cerea decât bani și iar bani și în cel mai bun caz ardea de pasiune pe care liceanul nu le înțelegea și ale căror urmări sfârșitoare pentru alții îi se părea o ridicolă. Și v-aș putea aduce ca exemplu cele câteva zeci de romane franceze, citite numai pe jumătate și cu un pe marșine, nu-i adevărat, stupid, minte, etc. și cu de semne de întrebare preferate mai la fiecare frază. Deprinsându-și astfel mintea și obiceiurile, era foarte natural ca acela care clasifică cu atâta ușurință toate speciile de himenoptere din Valea Largă să rămână completamente dezarmat în fața unei viesti tinere, care i-a nu încă acul. Și de aceea mutra lui zăcocită și ochii care parcă tot căutau o cărăruie pe unde să se piardă în tufiș, o mare bucurie în sufletul fetei. Trebuie să știți că nu se află lume o mai nevinovată plăcere pentru fetele acelea pe care băieții l-au numit cu oarecare dreptate de viață, Decât o vom între o ochi cu un băiat care se înroșește până la rădăcina părului. Și Radu era unul dintre aceia. Văzându-l căta ce s a discretă apoi, parcă aducându-și aminte de ceva, îl apucă de braț. Radu se încălbeni. Uite, zise ea, luminându-se de zâmbet. Am uitat să mă recomand. Aura, Aurora Onciu și dacă doriți și vârsta clasa A6 a 6 faceți-o coteala. Și recomandați aceasta, va darul să stârnească adevărat bărșug de râs asupra Aurora Onciu."